све с миром с отудо духом као нас гости свесре православних вишљом у великом празнику наше цркве велике zajednice великих народа и малих народа svih времена разна царства појо данашњео I ona minula, imali su svoje običaje praznovanja. A i ovo carstvo koje se otkrijevo i objavilo svemu svijetu, pa i nama kroz crkvu, ima svoje običaje praznovanja. I mi, nalazeći se u zaista velikom prazniku, svetih apostola, a veličinu praznika potvrđuje i postojanje uredbe o postu koji mu prethodi. Ne toliko, braće i sestre, da bi se mi bavili na pogrešan, necrkven, neblagosloven način postom i hranom, nego da bi pažnju smjerili na praznik i one ličnosti kojima se kroz praznik približavamo i koje u krajnjem treba kroz praznik i proslaviti. A kad praznujemo u crkvi, taj praznik treba da prerasta postepeno postom u danu praznika, u susret, u Tako i mi večeras a da još ne formirani kao ličnosti, još ne formirani kao hrišćani, ali zato evo crkve, eto postova, evo i ovog bogosluženja, evo i ovog praznika, da se kao ličnosti sretnemo sa ličnostima svetih apostola, da bismo kroz njihovo učenje, kroz njihov glas i poluku i blagoslov mogli da stanemo kao ličnosti pred samim Bogom, pred Svetom Trojicom. A kad su veliki praznici, onda valja da je i trpeza raskošna, tako biva i u carstvima ovoga svijeta. I pored trpeze valja i zabava da je na visokom nivou. Pa obično što je praznik veći, Što je na većem nivou, a sad se nalazimo na visokom nivou, onda obično dovodimo vrhunske zabavljače, muzičare, pjevače i sve one koji su kadri da zabave. I sami smo svedoci jevo naše vrijeme da traži veliku zabavu i one koji to mogu da priušte. I mi u crkvi, braći i sestra, imamo ko će da nas zabavlja. Mi, kad je praznik svetih apostola, mi ne dovodimo muzičare da nas zabavljaju. Nama nisu potrebni glumci koji će da odglume ponešto i svetog apostola Pavla da nam prenesu odglume riječi svetog apostola Petra. Mi to ne činimo, to nije blagosloveno, iako nekad pod pritiskom ovoga svijeta, a valjda i njegove prazne moći i sile, mi nekad dovedemo upravo te zabavljače da nas zabave tu ispred hramova. Nezadovoljni onim što u crkvi imamo, mi dovodimo one koji su do juče zabavljali svijet i koji će već... Sjutra vratiti se tom svijetu. To je velika greška i veliki grijeh. Mi ćemo večeras, braćo i sestre, ovdje, a imamo blagoslov, a zašto onda ne bismo, kad možemo dovesti, nepravilno je reći dovesti jer oni je ovdje domaćin, nego dati mogućnosti nama i vama da čujemo riječi svetog Jovana Zlatulsta, koji će ovaj praznik nama učiniti prijatniji, a ličnost svetog apostola Pavla, a uz njega i svetog apostola Petra pristupačnijom. Jer apostoli su, braći i sestre, velike ličnosti, velike ljudi, I nama, sićušnim ličnostima, sićušnim ljudima, nije ni malo jednostavno da im pristupimo, da bi ta distanca bila smanjena, evo velikog poznavalca apostolskog duha i veličine svetih apostola, evo velikog učenika svetog apostola Pavla i drugih svetih apostola koji kako može... I hoće da nam pomogne. Zato smo smatrali i izabrali večeras jednu od njegovih besjeda, njegovih pohvalnih slova upućenih svetom apostolu Pavlu, koga večeras uz apostola Petra proslavljamo. I evo srijećemo se sa njima. Da bi taj susret bio moguć, evo svetog Jovana Ne po prvi put da pomogne naraštaj, novom naraštaju crkve pravoslavne. Zato, braći i sestre, sjedite i zoštrite svoju pažnju i poslušajte riječi svetoga oca Jovana Zvatostog, jer nismo imali ni jednog boljeg koji će nam o apostolu govoriti. Neki od vas možda znaju, a ako ne, recimo ponovo, da se sam sveti apostol Pavle javlja svetom Jovanom i pomagao mu prilikom tumačenja poslanica i djeva svetih apostola i poslanica svetog apostola da može da ih razumije u duhu svetom i da to tumačenje bude nadahnuto istim tim duhom I da pomogne naraštajima da razumiju i razumjevši da zažive tim duhom i u toj istoj apostolskoj blagodati. Evo, braćovi i sestre, večeras nismo višeni te mogućnosti, evo velike časti, evo velike zabave, duhovne zabave, evo velike duhovne gozbe. Zato... Sjedite i uživajte. Na početku uzećemo jedan kratki odlomak iz tumačenja Svetog Jovanova na knjigu djela apostolskih. Zato što je i to kako aktuelna aneremeti ni usmjerenje ovog praznika i ove večeri, a i besede koje ćemo u nastavku pročitati. Kaže sveti Jovan, narodu u Antiohiji onog doba, a kaže i nama, braći i sestri, njegove su pouke besmrtne i uvijek aktualne. Zar se to može podnijeti, Zar se to može otrpjeti? Naša sabranja svakoga dana postaju sve malo brojnija. Grad je prepun ljudi, a crkva je prazna. Trgovi, pozorišta, futbalski i drugi sportski stadioni I šetališta su pun, a dom Boži je pust. Međutim, bolje bi bilo ako bih rekao istinu i oglasio da je grad prazan, a crkva puna ljudi, jer ljudima ne bi trebalo nazivati one Što su na trgu U pozorištima I na futbalskim i drugim Sportskim stadionima Nego vas Koji ste u crkvi Ne one ravnodušne Nego usrdne Ne one Koji su se privezali Za žitejsko Nego vas Koji ste duhovno predpostavili žiteljskom. Nije čovjek onaj koji ima ljudski glas i ljudsko tijelo, nego onaj koji ima čovječiju душу i čovječije duševne sklonosti i potrebe. O duši čovjekovoj. Ništa ne svjedoči tako kao što svjedoči ljubav prema slušanju riječi Božije. Isto tako, ništa tako ne razobličuje beslovesnu i sličnu životinji dušu kao preziranje riječi Božije. Povako počinje sveti zvatovst jednu od svojih besjeda izgovorenu u ono vrijeme, a koja pripada i opisuje i ovo naše vrijeme. A onda u jednoj drugoj svojoj besjedi govori o duši velikog apostola Pavla. Uz ovu pohvalu Pavlu, braća i sestre, mi prinosimo pohvalu naravno i u okviru ovog bogosluženja i svim svetim apostolima i prvovrhovnom Petru. povaju je usmjerena na apostola Pavla, ali vjerujemo da je i apostol Petar u njoj prisutan i njome proslavljen. Ne bi pogriješio onaj, ko bi Pavlovu dušu nazvao Lugom vrlime i duhovnim rajem. Tako je on obilno procvjetao blagodaću i projavio toliko blagodati dostojno mudro ljublje duše. Pošto je postao sasud izabranim, I pošto se dobro očistio, na njega se obilno izlio dar Duha Svetoga. Tako nam je istočio i divne rijeke, i to ne samo četiri kao rajski izvor nego mnogo veći broj, koje teku svakodnevno i nekva se zemlju, nego podstiču ljudske duše da donesu pogodove vrline. Koje će riječi biti dovoljne da opišu njegova dobra djele, koji će jezik moći da dosegne pohvalu kakvu on zaslužuje? Kad u jednoj duši Sabrane sve ljudske vrline, kad ona svima njima preizobiluje i kad to nisu samo ljudske nego i anđelske vrline, kako onda da nađemo pohvalu ravnu njenoj veličini? Mi ipak zbog toga nećemo čutati, nego ćemo upravo zato i govoriti. Najuzvišeniji vid pohvale je onaj kada veličina dijela daleko prevashodi umjetnost riječi, jer tada i poraz za nas biva slavniji nego hiljadu trofeja. Odakle bi bilo najpogodnije da započnemo pohvale? Odakle, ako ne od toga, što ćemo najprije pokazati kako je on imao sve vrline, sve plemenitom što su projavili proroci, patrijarci, starozavjetni, pravednici, apostoli ili mučenici, on je imao sjedinjeno u sebi i to u takvoj mjeri u kakvoj niko od njih nije imao ni jednu od tih vrlina pojedinačno. Pogledaj, Avel je primio žrtvu i zbog toga se proslavio. Međutim, ako predstaviš Pavlovu žrtvu, pokazat se da je ona toliko uzvišenija od ove, a veljeve, koliko je nebo uzvišenije od zemlje. Na koju Pavlovu žrtvu da vam ukažemo, budući da njegova žrtva nije samo jedna? On je svakoga dana sebe samog prinosio na žrtvu, I taj je prinos opet dvostruko izvršavao, umirući svakoga dana i noseći na tijelu umiranje Gospoda Isusa. On se neprestano borio protiv opasnosti. Po sobstvenoj volji zaklao je sebe i umrtvio prirodu tijela do te mjere da se nalazio u stanju koje ni ukoliko nije zaostajalo za stanjem zaklanih žrtava, pa ga je čak i prevazilazilo. On nije prinosio volove i ovce, nego je samoga sebe svakoga dana dvostruko kvala i žrtvovao. Zato se i da kaže, ja se već prinosim na žrtvu, nazivajući žrtvom svoju krv. U ostalom, on se nije zadovoljavao samo ovim žrtvama, nego je savršeno prinjevši sebe na žrtvu, prinjeo Bogu i svu vaselenu. Kopno i more, i Jeladu i varvarske krajeve, i svu zemlju koju gleda sunce. On ju je prelijetao kao da ima krila, ne prosto prolazeći, nego istrebljujući trnje grijeha, sijući učenje po božnosti, izgoneći zablude, Šireći istinu, pretvarajući ljude u anđele, ili bolje rečeno, pretvarajući ljude iz demona u anđele. Kada je predstojalo da poslije mnogih napora, doslovno poslije mnogo znoja i mnogih trofeja ode iz ovog svijeta, On je za utjehu svojim učenicima govorio Ako se i prinosim na žrtvu i službu vjere vaše, radujem se i sa svima vama se radujem. Isto tako se i vi radujte i budite radosni sa mnom. Šta se može uporediti sa tom žrtvom koju je on zaklao duhovnim mačem i prinio na nadnebeski žrtvenik. Avelj se proslavio jer ga je podmuklo ubio Kajin, a ja sam ti nabrojao mnoštvo smrti, onoliko koliko je dana na propovjedi proveo ovaj blaženi apostol. Ako pak hoćeš da doznaš i o toj smrti koja ga je zadesila, onda znaj da je Avel pao od ruke brata, kome nije učinio ni nepravdu, ali ni dobrodjelo, dok su Pavla ubili oni koje je pokušavao da otrdne od bezbrojnih zala, i radi kojih je podnosio sva svoja stradanje. Noje je bio pravedan i savršen u svom rodu, jedini takav među svim ljudima. I Pavle je bio jedini takav među svima ostalima. Onaj Noje je spasao samo sebe i svoju djecu. Dok je ovaj, u vrijeme kada je mnogo veći potop zahvatio vaseljenu, ugrabio iz talasa, ali ne pomoću kovčega napravljenog od dasaka, nego tako što je umjesto dasaka sastavio poslanice, ne dvojicu ili trojicu spasao ili petoricu srodnika, već cijelu vaseljenu, koja samo što nije potonula. Ovaj kovčak nije bio takav da prebiva na jednom mjestu, nego je stigao do krajeva vaseljene, i od tih vremena, pa sve do danas, Pavle u njega prima svakoga, jer je napravljen s razmjernom mnoštvu onih koji se спасavaju. da prima i one, koji su nerazumniji od bezłowesnih животinja. i daih čini равnim višnim силаma, te nadtaj način ovaj kovček preazvazi onaj noje. Онaj ковček, ako je преjo Gavraна, Pustio je i opet gavrana. Iako je primio vuka, nije izmirnio njegovu zvjersku prirodu. Ovaj kovček, Pavlov, nije takav. Ako primi vukove, načini od njih ovce. Iako primi jastrebove i čavke, načini od njih golubove. Odstranjujući iz ljudske prirode svaku beslovesnost i zvjerstvo, useljavao je u nju krotost duha. Ovaj kovčeg je sve do danas postao da plovi i on ne propada. Bura nevolja nije bilo u stanju da razbije njegove daske, nego je naprotiv. Lovjeći u sred bure, ukrotio njen bijes. I to je sasvim prirodno, jer njegove daske nisu premazane katranom i smogom, nego duhom svetim. A vramu se svi dive, zato što je začuvši riječi, Idi iz zemlje svoje i od roda svoga, ostavio otačbinu, dom, prijatelje i srodnike, jer je zapovjez Božja za njega bila sve. Tome se divimo i mi. Međutim, šta je jednako Pavu? On je zbog Hrista ostavio ne samo otačbinu, dom, i srodnike, nego i sam svijet, tako da nije mario čak ni za nebo i tražio je samo jednu, dubav Isusovu. Slušaj kako on to izražava kada kaže Uvjeren sam, danas ni smrt, ni život, ni anđeli, Ni poglavarstva, ni sile, ni sadašnjost, ni budućnost, ni visina, ni dubina, niti ikakva druga tvar neće moći odvojiti od ljubavi Božije, koja je u Hristu Isusu, Gospodu naša. Onaj... Avram se izložio opasnostima da bi bratanca ugrabio od Varvara. Ovaj pak nije izbavio samo svog rođaka, niti tri ili pet gradova. On je izbavio čitavu vaseljenu, i to ne iz ruku Varvara, nego iz ruku demona. Svakoga dana izvagao se Pavle bezbrojnim opasnostima i sopstvenim umiranjem pružao je sigurnost drugima. Kod Avrama se za vrhunac vrline i za krunu mudroljublja smatra prinošenje sina na žrtvu. Kod Pavle ćemo i ovdje pronaći prednos. Jer on na žrtvu nije prinosio Sina, nego samog Sebe. I to, kao što sam već rekao, hiljadu puta. Čemu se možemo diviti kod Isaka? Osim mnogo čega drugog, Osebno možemo da se divimo njegovoj nezlobilosti. Naime, dok je kopao studence bio istjerivan sa svoga imanja, on se nije protivio videći kako ih zatrpavaju, nego je stalno prelazio na drugo mjesto. Osim toga, nikada nije ustajao na one koji su ga vrijeđali, nego se uvijek povlačio i odricao svoga imanja, sve dok nije zasitio njihovu nepravednu poklepu. Pavle, međutim, nije gledao kako kamenjem zasipaju studence, nego njegovo sobstveno tijelo, i ne samo da se povlačio kao Isak, nego se još i trudio da uzvede na nebo one koji su na njega bacali kameni. Što su više zasipali taj izvor, on se više otvarao i u trpljenju izlivao obilnije rijeke blagodati. Sveto pismo se divi trpeljivosti Isakovog sina. Međutim, Kakva dijamanska duša može da ispolji Pavlovu trpeljivost? On se za nevjestu Hristovu crkvu nije trudio samo 27 godina, nego čitav život, podnoseći ne samo vrućinu danju, a hladnoću noću, nego i pljusak iskušenja, budući danas bičevan a sutra kamenovan čas se boriči sa zvjerima a časa se mora i neprestano je dan i noć trpio glad i noć u opasnostima sa svih strana otimajući ovce iz đavolje šeljuste Josif je bio celomudren. Bojim se, međutim, neće li biti smiješno hvaliti zbog toga Pavla, koji se raspeo svijetu i koji je ne samo na tjelesnu ljepotu, nego i na sve druge stvari gledao kao na prah i pepeo i bio za njih nepokretan kao mrtav, za mrrtvo Kroteći brižljivo prirodne prohtjeve nikada nije gajo nikavo pristraše za bioo šta ljudssko. Svi ljudi se dive jovu i to sa svim opravdam jer je bio zaistaveliki povižni Po svom trpljenju, po čistoti života, po ispovijedanju Boga, po istrajnoj borbi i po pobjedi koja je njom uslijedila, on može da se uporedi i sa samim Pavlom. Pavle, međutim, u takvim podvizima nije proveo nekoliko mjeseci, kao i ov, nego mnogo Godima. On nije zemlju zalivao gnojem sjedeći na đubrištu, nego je neprestano upadao u čeljust duhovnog glava, satana, i boreći se sa bezbrojnim iskušenjima, bio tvrđi od svakog kamena. Osim toga, on nije pretrpio uvrede, pogrde, I klevete od tri ili četiri prijatelja, nego od nevjerujuće, lažne braće. Jovova gostoljubivost i briga za nevoljne bila je velika. Mi to nećemo opovrgavati, ali smatramo da ona bila niža od Pavlove u onoj mjeri u kojoj je tijelo 9. To što je Jov činio za tjelesno povrijeđene, ovaj Pavle činio je za duhovno osakaćene, ispravljajući sve koji su bili duhovno hromi i unakaženi, podjevajući sve koji su bili nagi i nepristojni, U odjeću mudro ljublja. On je Jova prevazilazio čak i u odnosu na tjelesne potrebe drugih ljudi, jer je pomoć ubogima veća onda kada neko i sam trpi siromaštvo i glad, nego kada je pruža od svog izobilja. Onaj Jov i je dom koji je bio otvoren za svakoga ko bi došao, a ovaj Pavle i je dušu otvorenu za cijelu vaseljenu, dušu koja je primala sve narode. On je zato i govorio, vama nije tijesno u nama, nego vam je tijesno u srcima vašima з druge корinчани. Онaj, Joол, nije š na nevolnima, imajuci bezbrojno mnoštvo vaca i Воова. Оva Павле, nije ima ništo osim tijelo, i samim тим tiom trudio se za nevolно. Porebama moim, каже on, i onih koji su sam nom bili, posłužiše, ove ruke moje. To jest, on je svojim tjelesnim radom izdržavao gladne i žedne. I ovu su crvi i rane pričinjavali strašne i nepodnošljive bogove. To i ja priznajem. Ali ako sa tim uporediš bičevanje, koja je toliko godina trpio Pavle, njegovo neprestano gladovanje, gorotinju, okove, tamnicu, opasnosti, podvale koje su mu spremali i bližnji i tuđi, i vlasti i cijela vaseljeni, i zajedno s tim što je još teže, njegovu tugu zbog onih koji padaju zbog malovjernih, njegovu brigu za sve crkve, plameni nemir koji je osjećao zbog svakog sablažnjenog, onda ćeš vidjeti kako je duša koja je sve to podnijela bila tvrđa od kamena i da je čvrstinom prevazilazila gvožđe i dijamant. Ono dakle... Što je Jov trpio tijelom, Pavle je trpio dušom. I tuga zbog svakog sablažnjenog, izjedao je njegovu dušu jače od bilo kakvog crva. Zato je on neprestano lio suze i danju i noću. I zbog svakog od njih mučio se više od žene koja se porađa govoreće, dječice moja, koju opet s mukom rađam, dokle se Hristos ne uobliči u vama. Kome se možemo diviti osim Jovu, ovo, svakako Mojseju, ali Pavle je i njega u mnogo me prevazišao. Mnogo je u Mojseju velikog, ali kruna ove svete duše bio je njegova spremnost da radi spasenja judejaca on sam bude izbrisan iz knjige Božije. On je odlučio da pogine zajedno sa ostalima. Pavle nije odlučio da pogine sa ostalima, nego da se drugi spasu a da se on sam liši vječne slave. Onaj se borio protiv faraona, a ovaj se svakodnevno borio protiv džavoga. Onaj se podvizalo za jedan narod, a ovaj za cijelu vaseljenu, oblivan znojem i krvlju umjesto znoja, i ispravljajući ne samo naseljene zemlje, nego i pustinje, i ne samo Jeladu, nego i varvarske krajeve. Trebalo bi zatim da predstavimo i Isusa Navina, i Samuile, i druge proroke. Međutim, da ne bismo odviše raširili besjedu Pređimo na one najuzvišenije među njima. Kada se bude vidjelo da Pavle nadvisuje ove, onda ni za druge neće biti nikakve sumnje. Koji su dakle najuzvišeniji? Koje to poslije pomenutih, ako ne David ili ja prorok, i Jovan Krstitelj. Jedan od njih je bio preteča prvog, a drugi preteča drugog dogajska gospodnjeg. I zato jednog nazivaju imenom, onog drugog. Šta je bio prevashodni dar Davidov? Smireno umlje i ljubav Prema Bogu. Međutim, koji je to posjedalo u većoj mjeri nego Pavle? Šta je zadivljujuće kod Ilije, proroka? Nije li to što je on zatvorio nebo, naveo glad i spustio ogan? Ja mislim da nije riječ o tome, nego o njegovoj revnosti za gospoda u čemu je bio silniji od ognja. Ako pak pogledaš Pavlovu revnost, vidjet ćeš da on prevazilazi Iliju onoliko koliko Ilija prevazilazi druge proroke. Šta se zapravo može uporediti sa riječima koje je on izgovarao, revnujući za slavu gospodinu? Jer bih želio da ja sam budem odlučen od Hrista za braću svoju srodnike moje po tijelu, sposlanice Rimljani. Usled toga, Kada su pred njim bili nebesa, vijenci i nagrade, on nije žurio, nego je odugovlačio i govorio Ostati u tijelu potrebnije je vas radi. On zato ni jednu od vidljivih, i nevidljivih stvari nije smatro dovoljnom da izrazi njegovu ljubav i revnost, nego je tražio drugu, koja nepostoji, da bi izrazio ono što je htjeo i želio. Jovan Krstitelj je jeo skakavci i divni med, a Pavle je i u svijetu živio kao Jovan u pustinji, I, premda se nije hranio kakavcima i divljim medom, imao je mnogo skromniju trpezu i zbog revnosi za propovjed oskudjevo je čak i u najneophodnijoj hrani. Jovan je pokazao veliku smjelost razobličavajući iroda, dok Pavle nije zagrađivao usta jednome dvojici ili trojici careva, nego bezbrojnom mnoštvu takvih kao što je bio Irod, pa čak i mnogo gorima nego što je ovaj tiranin. Ostaje na kraju da Pavla uporedimo sa anđelima Stoga ostavimo zemlju i uznesemo se na nebeske svodove Neka niko naše reči ne smatra zadrskje ako Sveto pismo anđelom naziva Jovanu i sveštenike Šta je onda čudno u tome što mi sa nebeskim silama poredimo onoga koji je bio iznad svih? Šta je to veliko kod njih? To što se oni u potpunosti povinuju Bogu, o čemu je Davica divljenjem pisao, blagoslovite gospoda svi anđeli njegovi, moćni snagom, tvoreći riječ njegovu, da čujete glas riječi njegove. I zaista, ovome nema ničeg ravnog, pa neke su i hiljadu puta bestjelesni, jer njih blaženima i čini upravo to što se povinuju zapovjestima Božim i ni u čemu se o njih ne oglušuju. I kod Pavla se međutim može vidjeti da je ovo u potpunosti sačuvao. On, ne samo da je ispunio riječ Božju, nego i svaku zapovijest, pa čak i više od zapovijesti, kako je i sam rekao. Kakva mi je dakle plata da blagovijesteći besplatno izložim Evanđelje Hristovo, da se ne koristim svojim pravom u evanđelju iz prve Korinčana. Šta još prorok sa divljenjem kaže o anđelima? Koji činiš anđele svoje duhovima i služitelje svoje plamenom ognjenim? I to se može vidjeti kod Pavla, jer je on kao vjetar i oganj obilazio cijelu vaseljenu i čistio zemlju. Reći ćeš da on još nije naslijedio nebo. Divljenje zaslužuje upravo to što je on takav bio na zemlji i mada obučen u smrtno tijelo mogao je da se nadmeće sa besljelesnim silama. Kakvu li osudu zaslužujemo ako je jedan čovjek u sebi sabrao sve vrline, a mi se ne trudimo da ga podražavamo ni u najmanjem? Rasuđujući dakle o tome, izbavimo sebe od osude, i trudimo se da podražavamo njegovu revnost, kako bismo se udostojili da dobijemo ista takva blaga, blagodaću i čovjekoljubljem gospoda našeg Isusa Hrista, kojem neka je slava i sila sada i uvijek i u vjekove, vjekova. Amin.